Pista 8 5. Întins pe burtă, în mijlocul plajei, mă întrebam în cele din urmă ce voi face cu seni. care va sosi prima. M-am gândit să mă îmbrac repede, fără a mai pierde timpul și să o șterg la gară ca să o aștept. Nu uitasem, încă din ajun, problema de nerezolvat pe care mi-o ridica sosirea ei, dar de fiecare dată când mă gândeam, amânam soluția pentru mai târziu. Poate că nu mă voi putea hotărâ decât când voi fi cu ea. N-aș mai fi vrut să mă port brutal. Uneori mă purtasem în cuia ca o brută. Nu-mi părea rău, dar nu suportam ideea să merg mai departe. De o lună ieșisem din răul cel mai mare cu putință. Aș fi putut să cred că din ajun, coșmarul reîncepuse, totuși mi se părea că nu, că era altceva și chiar că am să trăiesc. Zâmbem acum gândindu-mă la cadavre, la lazar, la tot ce mă hărțuise M-am întors în mare și, culcat pe spate, a trebuit să închid ochii Am avut o clipă senzația că trupului dirtei se contopea cu lumina, mai ales cu căldura M-am încordat ca un băț, aveam chef să cânt, nimic nu mi se părea însă trainic Mă simțeam la fel de slab ca scâncetul unui copil Ca și cum viața mea, încetând să fie nefericită, era un lucru lipsit de însemnătate în scutece Singurul lucru pe care îl puteam face cu Xeni era să mă duc la gară să o întâmpim și să o conduc la hotel, dar nu puteam să iau masa cu ea, nu știam ce explicație să-i dau. M-am gândit să-i telefonez lui Michel, să-l loc să mănânce cu ea. Mi-am amintit că uneori se reîntâlneau la Paris. Oricât de nebunească părea ideea, era singura soluție posibilă. M-am îmbrăcat, am telefonat de la Badalona. Mă îndoiam că Michel va fi de acord. Dar l-am găsit la capătul firului, a acceptat. Mi-a vorbit, era complet descurajat. Avea vocea unui om zdrobit. L-am întrebat dacă e supărat pe mine pentru că îl repezisem. Nu e supărat. În clipa când l-am părăsit, era așa de obosit încât nu se gândea la nimic. Lazar nu i-a spus nimic. -a întrebat. Chiar ce mai fac? Am găsit furtarea lui Michel inconsecventă. Oare s-ar fi cuvenit ca un militant serios să se ia masa într-o zi ca asta cu o femeie bogată la un hotel de lux? Doream să-mi lămuresc în chip logic ce se petrecuse la sfârșitul acestei nopți. Mi-am zis că Lazar și Michel, în același timp, fuseseră îndepărtați de propriilor prieteni, în parte ca francezi străini de Catalonia, în parte ca intelectuali străini de muncitorime. Am aflat mai târziu că simpatia și respectul lor pentru Lazar îi făcuse să cadă la înțelegere cu unul din catalani, care îi propusese ca ea să fie dată de o parte ca străină, necunoscând condițiile luptei muncitorești din Barcelona. Trebuiau în același timp să se îndepărteze și pe Michel. Până la urmă, anarhiștii catalani, care erau în legătură cu Lazar, rămase răuniți, dar fără rezultat. Ei renunțară la orice acțiune comună și se marginiră a doua zi să tragă focuri de armă izolate de pe acoperișuri. În ce mă privește, nu doream decât un singur lucru, ca Michel să ia masa cu Xenii. Speram în plus că se vor înțelege să petreacă pe noaptea împreună, dar mai întâi era de ajuns, ca Michel să fie în colul hotelului, înainte de ora 1, așa cum ne înțelesem la telefon. Dintr-o dată mi-am amintit de câte ori dat ocazia, Xeni își afișa convingerile comuniste. Îi voi spune că am chemat-o ca să asiste la mișcările de la Barcelona. Se va entuziasma la gândul că o socotisem demnă să fie de față. Va sta de vorbă cu Michel. Oricât de puțin convingătoare ar fi fost, m-a mulțumit cu soluția găsită, nu mi-a mai bătut capul. Timpul trecea foarte repede. M-am întors la Barcelona. Orașul avea deja o înfățișare neobișnuită, terasele cafenelelor, fără și scaune, obloanele de fier ale magazinelor, pe jumătate închise. Am auzit o împușcătură. Un grevist a tras în geamurile unui tramvai. Se făcea simțită o animație ciudată, trecătoare uneori și uneori apăsătoare. Circulația mașinilor era aproape inexistentă. Cam peste tot erau forțe ale armatei. Am înțeles că mașina era expusă loviturilor de pietre și focurilor de armă. Îmi părea rău că nu eram de partea greviștilor, dar nu m-am mai gândit la asta. Priveliștea orașului, îmbolnăvit subită de insurecție, era neliniștitoare. Am renunțat să mă întorc la hotel. M-am dus direct la gară. Nu era încă nicio schimbare prevăzută în orarele trenurilor. Am observat porțile unui garaj. Erau deschise. Am lăsat acolo mașina. Era numai 11 și jumătate. Aveam de așteptat peste o jumătate de oră până la sosirea trenului. Am găsit o cafenea deschisă. Am comandat o carafă de vin alb, dar nu îmi făcea plăcere să beau. M-am gândit la visul legat de revoluție pe care l-abusesem în noaptea aceea. Era mai inteligent sau mai uman când dormeam. Am luat un ziar catalan, dar nu înțelegeam bine catalana. Atmosfera din cafenea era plăcută și înșelătoare. Clienți puțini, doi sau trei, citeau și ei ziare. Totuși mă impresionease aspectul neplăcut al străzilor din centru în clipa când auzisem împușcătura. Înțelegeam că la Barcelona eram în afara lucrurilor, în timp ce la Paris eram în mijlocul lor. La Paris stăteam de vorbă cu toți cei apropiați când avea loc o mișcare revoluționară. Trenul avea întârziere, eram obligat să mă învârtesc de colo-colo prin gară. Gara se cu galeria mașinilor în care rătăcisem în vis. Sosirea lui Senii de-abia mă irita, dar dacă trenul va avea o întârziere mare, Michel putea să-și pierdă răbdarea așteptând la hotel. Directiv va fi aici, la rândul ei, peste două ore, am să-i vorbesc, o să-mi vorbească, am să o strâng în brațe. Aceste posibilități rămâneau totuși cam de neînțeles. Trenul de port Bou intră în gară. La câteva clipe după aceea eram în fața Xenii. Nu mă zărise încă, mă uitam la ea. Se ocupa de valize. Mi se păru mai curând mărunțică. Își aruncase pe umeri un mantou și când vreau să ia în mână o valiză mică și geanta, îi căzu mantoul. Făcând o mișcare ca să-l ridice, mă văzu. Eram pe peron, râdeam de ea. Se înroși văzând că râd, apoi izbucni și ea a râs. Am luat valiza mică și mantoul pe care mi le dădu prin fereastra vagonului. Degeaba râdea. Se afla în fața mea ca o intrusă, străină mie. Mă întrebam, mi-era și frică, dacă nu o să se întâmplă la fel cu Dirti. Chiar Dirti o să mi se pare că e departe. Pentru mine Dirti însemna ceva cu neputință de cunoscut. Xenii zâmbea îngrijorată, încerca o neliniște care crescu, când se ghemui în brațele mele. Am sărutat-o pe păr și pe frunte. Mi-am zis că dacă n-aș fi așteptat-o pe Dirti în acest moment, aș fi fost fericit. Eram hotărât să nu-i spun de la început că între noi lucrurile se vor petrece altfel decât credea ea. Văzut că am un aer preocupat, era nu spunea nimic, mă privea sincer, avea ochii cuiva care, fără să știe nimic, este măcinată de curiozitate. Am întrebat-o dacă a auzit vorbindu-se de evenimentele de la Barcelona. Citise ceva în ziarele franceze, dar n-avea decât o idee vagă. i a spus cu blândețe, au început greva generală azi dimineață și probabil că mâine se va întâmpla ceva. Ai venit tocmai bine când începe insurecția." Mă întrebă, nu ești supărat? O priveam, cred, cu gândul aiurea. Ea ciripea ca o păsărică. Mă mai întrebă, va fi o revoluție comunistă? O să luăm masa cu Michel T. Vei putea vorbi cu el despre comunism, dacă vrei. Aș vrea să se întâmple o revoluție adevărată. Vom lua masa cu Michel T? Sunt obosită, să știi. Trebuie să mâncăm mai întâi. Ai să dormi și după aceea. Deocamdată stai aici. Taxiurile sunt în grebă. Am să mă întorc cu o mașină. Am părăsit-o brusc." Era o poveste complicată, o poveste absurdă. Mi-era silă de rolul pe care eram condamnat să-l jocuia. Din nou, eram obligat să mă port cu ea, așa cum o făcusem în camera mea de bolnav. Observam că încercasem să fug de viața mea plecând în Spania, dar încercasem în van. Acel ceva de care fugeam mă urmărise, mă prinsese și îmi cerea iarăși să mă port ca o ființă rătăcită. Nu mai voiam cu niciun chip să mă port așa. Totuși, când Dirty va fi aici, totul va lua o întorsătură cât se poate de proastă. Mergeam destul de repede în plin soare spre garaj. Era cald. Îmi ștergeam fața. Îi invidiam pe oamenii care au un Dumnezeu la care să se întoarcă, în timp ce eu nu voi avea curândă decât ochi ca să plâng. Cineva mă privea insistent. Mergeam cu capul în jos. Am ridicat fruntea. Era un vagabond de vreo 30 de ani cu o batistă pe cap, legată sub bărbie și ochelari mari galbeni de motociclist pe față. Mă de lung cu ochii săi mari. Avea un aer insolent, în plin soare un aer solar. M-am gândit poate că e Michel, deghizat. Era o prostie copilărească. Acest vagabond ciudat nu mă întâlnise niciodată. După ce am trecut de el, am întors capul. Mă privea insistent în continuare. Am încercat să mă închipui viața lui. Această viață avea ceva de netăgăduit. Puteam și eu să devin un vagabond. În orice caz, el era, el ăsta era cu adevărat și nimic altceva. Era destin Dinul cu care se alesese. Cel cu care m alesescem eu era mai vesel. Revenind de la garaj, și am trecut pe același drum. Omul era tot acolo. M-a privit în lung încă o dată, am trecut gale. Învena greu să mă desprind. Aș fi dorit să am înfățișarea asta oribilă, acesta aer solar al lui, în loc să semnă cu un copil care nu știe niciodată ce vrea. M-am gândit atunci că aș fi putut trăi fericit cu cucsenii. Stătea la intrarea în gară, cu balizele la picioare. Nu mă văzut venind cu mașina. Cerul era de un albastru intens, dar totul părea să arate că va izbucni furtuna. Între bagajele ei, cu capul plecat și palidă, se ni de impresia că îi fuge pământul de sub picioare. Mi-am spus, în cursul zilei îmi va veni și mie rândul, la urmă îmi va fugi pământul de sub picioare ca și ei. Ajuns în fața ei, o privi, fără să zâmbesc, cu o expresie disperată. Văzându-mă, tre sări. În această clipă, chipul îi trăda desnădejdea. Se stăpânii înaintând spre mașină. M-am dus să -i iau valizele. Avea și un teanc de ziare, de reviste și L'Umanité. Xeni venise la Barcelona cu vagonul de dormit, dar citea L'Umanité. Totul se petrecu repede. Am sosit la hotel în scurt timp, fără să vorbim. Xeni se uita la străzile orașului, pe care îl vedea pentru prima dată. Îmi spuse că, la prima vedere, Barcelona îi părea un oraș frumos. I-am arătat greviștii și gărzile de asalt concentrate în fața unei clădiri. Îmi spuse numai decât, dar e îngrozitor. Michel era în holul hotelului. Se grăbi cu stângăcia sa obișnuită. În mod vizibil, Xeni îl interesa. Se însufrețise la vederea ei, de-abia în ce spune, ea urcă în camera pe care i-o reținusem. i -o reținuse. Le am explicat lui Michel, acum trebuie să plec. Pot să-i spui Xeniei că plec din Barcelona cu mașina și voi lipsi până diseară, dar fără să precizezi ora. Michel îmi spuse că n-arăt bine, avea și el un aer plictisit. Am lăsat câteva rânduri pentru seni. Eram înnebunit, i-am scris de cele ce mi se întâmplă. Mă simțeam foarte vinovat față de ea, acum aș fi vrut să mă port altfel. De ieri însă devenise imposibil. Cum aș fi putut să prevăd ce mi se va întâmpla? Am insistat, explicându-i lui Michel. N-aveam un motiv personal ca să pese de Senii, dar era foarte nefericită. Mă simțeam vinovat la gândul colat singură. Am plecat în fugă, bolnav la ideea că cineva ar fi putut să-mi strice mașina. Nimeni nu se atinsese de ea. După un sfert de oră am ajuns la câmpul de aterizare. Venisem cu o oră mai devreme. 6. Semănam cu un câine care trage de lesă. Nu vedeam nimic. Închis în timp, în clipă, în pulsația sângelui, sufeream în același fel ca un om legat pentru a fi ucis, care încearcă să rupă funia. Nu mai așteptam nimic fericit. Nu mai știam nimic despre ceea ce așteptam. Existența Dorotei era prea violentă. Cu câteva clipe înainte de aterizare, orice speranță fiind înlăturată, mi-am recăpătat calmul. O așteptam pe Dirti, o așteptam pe Dorotea, așa cum aștepți moarta. Cel care e pe moarte află dintr-o dată. Totul s-a sfârșit. Totuși, ceea ce avea să se întâmple puțin mai târziu era singurul lucru din lume care conta. Eram calm, dar avionul care zburase jos M-am grăbit spre el. N-am văzut-o la început pe Dorotea. Era în spatele unui bătrân înalt. N-am fost sigur, în primul rând, că este ea. M-am apropiat. Avea chipul slăbit ca de bolnavă. Era slăită de puteri și a trebuit să o ajut să coboare. Mă vedea, dar nu se uita la mine, lăsându-se sprijinită, fără să se miște, cu capul plecat. Îmi spuse o clipă. I-am propus. Am să te iau în brațe. Nu răspunse, se lăsă în voia mea și am dus-o pe sus. Era slabă ca un schelet. Avea dureri, se vedea bine. Stătea nemișcată în brațele mele, la fel de indiferentă ca și când ar fi fost purtată de un hamal. Am instalat-o în mașină. Așezată, m-a privit. A avut un zâmbet ironic, caustic, un zâmbet dușmanos ce avea ea în comun cu femeia pe care o cunoscusem cu trei luni înainte, care bea ca și cum nu și-ar fi putut potoli niciodată setea? Era îmbrăcată în galben, culoarea sulfului, de aceeași nuanță ca și părul. Multă vreme am fost obsedat de ideea unui schelet solar, hoase de culoarea sulfului. Dorotea era acum un deșeu, viața părea să o părăsească, îmi spuse încetișor. Să ne grăbim, ar trebui să fiu în pat, cât mai repede cu putință. Era la capătul puterilor, am întrebat-o de ce nu m-a la Paris. A avut aerul că n-a auzit, dar îmi răspunse până la urmă, nu mai voiam să aștept. Privea înainte ei fără să vadă nimic. În fața hotelului am ajutat-o să coboare. Vreau să meargă până la ascensor. O susțineam și înaintam încet. În cameră am ajutat-o să se dezbrace. Îmi spuse cu jumătate de voce ce trebuie să fac. Trebuia să am grijă să nu o doară și i-am dat lingeria de care avea nevoie când o pe măsură ce a apărea goală, corpul ei era mai puțin pur, nu mi-am putut reține un zâmbet nefericit. Era mai bine să fie bolnavă. Îmi spuse cu un fel de ușurare, nu mai am dureși, doar că n-am niciun pic de putere. Nu atinsesem nici întracăt cu buzele, ea de abia mă privise, dar ceea ce se întâmpla în cameră ne unea. Când se întinse în pat, cu capul pe mijlocul pernei, trăsăturile ei se destinseră. A părut la fel de frumoasă ca altădată. Mă privi o clipă, apoi întoarse capul. Obloanele de la fereastră erau închise, dar razele soarelui treceau prin ele. Era cald. O femeie de serviciu intră în camera aducând o gheață într-o gălețică. Dorotea mă rugă să pun gheață într-o pungă de cauciuc și să-i așez punga pe pântece. Îmi spuse, aici mă doare. Stau întinsă pe pat și țin gheață pe burtă. Adăugă și semier -mi când mi-ai telefonat. Nu sunt chiar atât de bolnavă pe cât par. Zâmbea, dar zâmbetul ei era stânjenitor. A trebuit să călătoresc cu clasa a treia până la Marsilia. Altfel n-aș fi plecată decât în seara asta. De ce? N-aveai destui bani? Trebuia să-mi pentru avion. Călătoria cu trenul te-a învolnăvit? Nu, sunt bolnavă de o lună, dar mi-au făcut rău zdruncinăturile. M-a durut, m-a durut rău toată noaptea, dar... Îmi luă capul cu amândouă mâinile și se întoarse ca să-mi spună, eram fericită să sufăr. După ce mi-au spus, mâinile care mă căuta se rămână de ea. Niciodată de când o cunoșteam, nu-mi vorbise în felul acesta. M-am ridicat, m-am dus să plâng la baie, m-am întors îndată, simulam o răceală ce răspundea la răceala ei. Trăsăturile ei se înspriseră. Ca și cum trebuia să se răzbune pentru mărturisirea făcută. A avut un elan de ură pasionată, un elan care o închidea în ea. Dacă nu eram bolnavă, n-aș fi venit. Acum sunt bolnavă. Vom fi fericiți. În sfârșit, sunt bolnavă. În furia pe care și-o stăpânea, o strâmbătură îi desfigura chipul. Deveni hiloasă. Am înțeles că iubeam în ea această mișcare violentă. Ceea ce iubeam în ea era ura, urățenia asta neașteptată, urățenia groasnică pe care ura i-o pe trăsăturile feței. 7 Doctorul pe care l-am chemat își anunță venirea. serăm. Camera stranie, semi-întunecoasă, în care m-am trezit, părea părăsită. Dorotea se trezi și ea în același timp. A avut o trăsărire când mă văzut. Mă desprinsai de spătarul fotolului. Încercam să aflu unde sunt. Nu mai știam nimic. Oare era noapte? Era ziua, evident. Am ridicat receptorul telefonului care suna. L-am rugat pe cel de la recepție să-l poftească pe doctor sus. Am așteptat să termine examinarea. Mă simțeam foarte abătut, nedezmeticită din somn. Dorotea avea o boală femeiască. Deși, în stare gravă, putea să se facă bine destul de repede. Călătoria agravase lucrurile. N-ar fi trebuit să plece în voiaj. Doctorul spuse că va reveni. L-am însoțit până la ascensor. La sfârșit, ne-am întrebat cum merg lucrurile la Barcelona. Îmi răspuns că de două ore greba era totală, nu mai funcționa nimic, dar orașul era liniștit. Era un om oarecare. Nu știu de ce i-am zis, zâmbind prostește, liniștea dinaintea furtunii. Mi-a strâns mâna și a plecat fără să răspundă, ca și cum aș fi fost un prost crescut. Dorotea destinsă se pieptăna. Își dădu cu ruș pe buze. Îmi spuse, mie e mai bine. Ce l-a întrebat pe doctor? Este grebă generală și poate că va izbucni un război civil. De ce un război civil? Între catalani și spanioli. Un război civil. Ideea unui război civil o descumpănea. i am mai spus. Tu trebuie să faci ce ți-a prescris doctorul. Greșisem că i-am vorbit atât de repede despre asta. Parcă s-a strecurat o umbră între noi. Chipul dorotei se închise. Pentru ce să mă fac bine? Replică.